Innal hamda lillahi nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa shallallahu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa shall anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amantu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Yuslih lakum a'ma lakum, yagfir lakum zunobakum. Wem yutin laha wa rasoolahu faqad faz fauza n'azima. Amma ba'd, fa inna asdak alha dithi kitabu Allah. Wa khayra alha di, hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra alamur muhda thatuhaa. Wa kulla muhda that bidaha. Wa kulla bidaha dalalaha. Wa kulla dalalata finnar. Tandaruwa basimtaar. Vazdojmë me temën tonë të tauhidit, por si ne kemi folur për shumë hutbe. Sepse tema e tauhidit është tema më e rëndësishme të cilën duhet ta njohë çdo musliman me detajet e vetat. Rëndësia e saj varet nga rezultatet që ka njeriu prej saj teme. Njohja e tauhidit është njohja e thelbit të fesë islamike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 Se sa në zdojtë temet jetër, se dhe mos kur kemi të bëjmë me të qeshtet e shirkut. Shokvalis në Allahu subhanu wa ta'ala. Të uhidja është ta njësosh Allah në madhëruar në adhurim. Ta njësosh atë në shdëgjë që i takon vë të mati. Të drejtojsh me shpirtin të në totalisht për nga Allahu subhanu wa ta'ala. Ta jetosh jetën të në dhe i në nështruar në dhe Allahu në madhëruar dhe vetëm dhe i ti, kjo është të uhidji. Dhe kundër të arëti është i bërë shokë Allahut më dëruar Në adhurim Ose ti bërë shokë Allahut duke besuar Që ato gjere që i takojnë vetëm Allahut I takojnë diku i tjetë e përveçti Të besor se diku i tjetë e përveçti Allahut Ka ato gjere që i takojnë vetëm Allahut në të përtet, Dhe i vetëm e i një ka Dhe një për i të qështjeve Në të cilat njëri ju mund të bjerë Në shirkë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 sepse vepra ti nuk është për Allah. Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadakatukum bil-manni wal-adha, kal-ladhina yunfiqu maalahu ria'a an-nas wa la yu'minu billahi wal-yawmil-akhir." Do t'i dhallojmë dhëruar kuptimin e jetës. O ju që keni besuar, mos i azgjësoni sadakat tuaja shpërblimin e tyre domethënë duke treguar që ju i keni dhën ato dhe duke i munduar njërzit me shprejhen që ju i keni dhën. Sikur se i personit cili e jep pasurin e ti për të dukur për parë njërzit nuk beson Allah dhe ditën e ditën e fundit. Allah i më dhëruar nga treguar nuk të ajet për ata njërzit cilet e jabin një sadaka edhe në basi e jabin thotë unë kam dhën sadaka filanit dhe i thon filant, a nuk do kujtohet atë ditë që unë kam dhënë të sadaka? Ky është mundimi. Dhe Allahu i Madhuar tregon në këtë ajet një njeriu i cili e shpreh veprën e mirë që ti që ka bërë, ai e azhjeson me anë të këtij mundimi. E fshin atë dhe nuk ka mosvapat tek Allahu Subhanu Teala. Dhe pastaj Allahu i Madhuar krahason këtë azhjesim të kësaj vepre, njësoj me atë person i cili e bën këtë vepër jo për hir të Allahut, por për të dukur para njerëzve. E bën atë për të dukur para njerëzve burrë mirë, njerëzi mirë, e kështu me radhë. Ky person që e bën këtë vepër të tillë për të dukur para njerëzve asgjë s'u vë pra ti. Edhe ky është qëllimi përse ne t'rëgojmë ta jetë për të treguar që ai person që e bën një adhurim, jo për hir të Allahut, por për të dukur para njerëzve, sado lloji i mirë të ta adhurimi, sigurt të ndallohet sigur më të lartë ta adhurimit, po që ai bëhet për dukur para njerëzve asgjë s'u sepsa i nuk është për Allah subhanu wa ta'ala nuk është sincer për të dhe Allah më dhurë nuk parënon për punëve vetëm sa të punë që është me sinceritet është me ikhlas vetëm për Allah subhanu wa ta'ala dhe nuk ka në të suje fajsi gjithashtu ka thënë Allah më dhurë për munafikët për dyfë të tërë shëtë për atatë të cilët që në origin besimin e tërë nuk e kam për Allah por e kam për të dukur për, për parë njërz Innel munafikine ju khadi'uun allahe wa hua khadi'u hum. Thot munafiket përpikjen që të mashtrojnë allahun, por allah është e që i mashtrojnë ata. Wa i dha kamu i në salati, kamu kusala. Edha ta kun ngrihen për të falu, ngrihen me për të tësi. Jura unë në nasë, jura unë në nasë, dhe më thënë e bëjnë të le dhe primi për të duguru për njerëzve. O lequn Allah illa qalila, edhe nuk e përmendin Allahun vetëm sepak. Pra i kthyer jeti duket qartë që këta njerëz janë munafik. Përse janë munafik? Na tregon Allahu me dhurat sepse këta përpiqen të mashtrojnë Allahun. Si e mashtrojnë Allahun? Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun duke e bërë adhurimin që bëhet vetëm për hir të Allahut, e bëjnë për sy të njerëzve dhe mëancaj mendojnë se mund shfutojnë tek Allahu dhe mund t'u kaloj tek ka Allahu këllë çështën duke e bërë jo për hir të edhe fakt që këta këta adhurim nuk e bëjmë për Allah për vëpikjën në mashtojnë Allah për nuk mashtojnë nëseve dhe të tyre normalisht fakt është që ata ku ngrije për të farë nuk ngrijen me kënejsi nuk ngrijen me entuziasm që po ngrije për të adhuruar Allahun po ngrije me për të asi shumë të mave pse? se ka njëres tje që shikojnë po të ishin vetëm do të këshin bërë ose shkele shko ose hiqsh si shka të rëgurë profetisë al për munafikun thot aji e vonon në mazin e këndis e vonon, e vonon, e vonon deri sa kur shkon djeli afer përëndimit afer përëndimit duke përënduar ngrihet dhe i falë ka të rekate të shpejta e përgjtonë në laun në të shumë pak kjo shembul i tja jeti që ka të rëgurë Allah juro unë nës e bëjnë të legjejë për të dukurë parë njëzve Këto tregojnë që ky person që e bën këtë lloj gjeje produkt para njerëzve rregullisht, ky është munafik, nuk është besimtar i vërtet. Edhe që është munafik, vendi i tij është në zjarrin e xhennemit. Edhe veprat e tij nuk kanë shtollim tek Allahu i madhëruar. Tregohet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, i thotë Allahu i madhëruar, ti njerëzve që nuk kanë bërë veprat për hir allahu të Allahut të gjykimit, shkoni dhe merrni shpërblimin e tyre tek ata për të cilët i keni bërë ato vepra me në shpëtimin e tyre të kata për cilët i keni bërë to vepra në dynja. Por të kush do shkojnë? Çdo kush përveç Allahut dhe shkrijes, në atë ditë ka nevojë për veten e tij dhe çdo kush është vetë i me vetë i me vetë i dhe nuk posedon asgjë, as dinar, as dihem, as një lloj pasurie, nuk shpëton dot veten e tij, nuk shpëton të tjerët. Edhe i mashtruarshë që mashtron veten e tij, veten e tij, edhe çdo kush mashtron veten e tij. Ai ka mashtruar vetëm se ata do askën tjetër dhe do hyjnë në xhehennë për të veprimin që bën. Prandaj thuat Allahu më dhurou wahu hadihum dhe Allahu e sheh çim ashtratan vërtet. Sepse i lidh ata në gjendën e tyre, që do duket aty sikur po veprojnë mirë, por ata në vërtet janë te Allahu të katroruar. Idasu ka thënë Allahu më dhurou fa'ilul lil musallin alladhina hum an salati imsahun alladhina hum yuraun wa yamnaun al ma'un. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala mirë për ato që të falen. Mirë për ata që falen, nuk është qëllimi thjesht të që falen, por kanë disa cilësi në këtë falje. Por ato të cilët falen dhe evonojnë namazin e tyre nga koha e vet, janë të hutuar për namazin e tyre. Ellezine humuraun dhe e bëjnë të lloj veprimi për të dukur. Domethënë e fal namazin, por jo në kohën e vet, e evonojnë në kohën e vet dhe e bëjnë për duk para njerëzve, domethënë thjesht për duk që po falet. Mirë për ta thotë Allahu subhanahu wa taala. Këtë që tregom që këto vepra shumë e është shëmtuar tek Allah subhanu teala. Edhe sinqeriteti është i rënjëu, çdo vepër e mirë që është adhuri, ta bëj vetëm për Allahun e motivuar. Dhe çdo vepër që njëri nuk e bën për Allahun, ai nuk ka shpëlim. Dhe nëse këto vepra është adhuri, ai ka gjunaf dhe i shkruhet që i ka bërë shoq Allah subhanu teala të. Dhe nëse është vepër dynjaje, nëse e bën për hir Allah, të Allahut atë, ai ka sevap. Nëse nuk e bën për hir të Allahut, nuk ka asnjë sevap mba sa nuk ka gjynaftë varet sipas dhëpast. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe selem ka thënë inna al a'malu binniyat, punët janë sipas niyetit. Kan treguar dietarë që ky hadith është në hadith më madhështor se ka përfshir të gjithë fenë. Ngaçi ka treguar anë që të gjitha punët e mira, ato që i bën njeriu, ato varen varen nga ky sekret, të cili nuk e shikon as kush për O Allahu mëdhuri që është sinqeriteti, niyetit, ajo që ka në zemrën e tij. Ktu është thelbi i fitores në juth. Dy janë kushtet e pranimit të punëve. Sinqeriteti edhe të vë, të bëhet kjo vepër sipas asaj që ka urdhëruar Allahu dhe të dëgurit i Sallallahu alajhissalam. Nëse njeriu e bën një vepër jo me sinqeritet për Allahun, ajo vepër quhet shirq. Edhe së dytja i merr gjunaf, edhe nuk merr asnjë <coughs> sevap tek Allahu, edhe pse vepra e tij në pamjen e jashme është vepër e mirë, por çfarë humbi? E humbi vetëm për njerëtin e tij, për këtë sekret të zemrës, sërish nuk e shikon ashkutshëm ish-Allah subhanuhu te ala. Pa ledo profeti sallallahu alaihi wasallam. Inna al-a'malu bin-niyat. Punë do sipas që qëllimit. Domethën çfarë qëllimi ka një njeri në punën e tij të mirë, atë do marr tek Allahu. Dikush ka për qëllim të arrijë kënësinë Allahut, ai do arrijë kënësinë Allahut. Dikush ka për qëllim të arrijë kënësinë dikujt, ai ka për të arritur atë, por tek Allahu nuk ka zgjë dhe nuk shpëton një keq. Por do marr gjuna për detyrë që ka bërë, do dënohet nëse nuk pendohet për para vdekjes. Pastaj vazhdon profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "O wa ain ma malikul limri ma nawa." Me çdo kush do ket atë që synon. Çfarë synimi të ken zemra atë do ket. Dikush vjen falet për Allah, do i japi Allah shpëtimin. Dikush vjen falet për syfajsi ose për çdo lloj tjetër, ai do marr atë që meriton e do t'i japi Allah dashurinë që meriton. Pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Femen kana hijratu ila Allah wa rasulihi fe hijratu ila Allah wa rasulihi." Kush e bën hijjretin e tij, emigrimin e tij për Allahun dhe dërguarin e tij, emigrimi i ti tij është për Allahun dhe për dërguarin e tij. Domethënë kush e bën për hir të Allahut dhe për të shkuar te dërguari t i sallallahu alej dhe sellem, emigrimi i tij ka të mollë vlerë tek Allahu madhëror. O quhet emigrim për Allah. Dhe kush kush bën emigrim për Allahun në vërtet, ai ka shpëtim shumë më të Allahut subhanallahu teala. Edhe kush e bën emigrimin e tij për hir të dhunjas, parash, karrige ose për ashtu të tjera, ose përhindot të, të ndonjë gruaje për t'u martuar me të hijrëti i tij dhe emigrimi i ti tij është për shkak të asaj, për shkak se ai po emigron. Domthonë nuk ka shublim të kollause me ta. Ka treguar profeti sallallahu alajhi ve sellem emigrimin se emigrimi është një punë më dashitore, një prej punëve më të mëdha dha edhe adhurime më të mëdha të cilët i bën njeriu të jetë është emigroj në rrugt të Allahut subhanuhu teala. Për hir të Allahut më ndërruar është aq e madhe kjo vepër sa profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar që një prej 7 gjërave të cilët e shkatërojnë një njeriu dhe nga veprat më të qija, një prej 7 gjërave është kundëta e emigrimit. Por tregu vlerën e madhe që ka emigrimi. Është kundëta e emigrimit që është një njeriu pasi ka emigruar, ka ikur në rrugt të Allahut, do të zgjuar në mundinë e tij për hir të Allahut të kthehet edhe një herë tek ku ishte. Këta kanë qojtu dietarë dhe shkurtën argumente të sakta e rit detu sufra. Dallja e vogël nga feja ti tregoj që emigrimi pasavelet shumë mallt tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, por edhe sa ka, ka vlerë mallt, duhet që një urtë ta bëj për hir të Allahut mëdhëruar. Edhe kur flitet për çdo vepër, atë për çdo vepër tjetër si kjo. Dhe për tjetë, për dhe për tjetër, profetis, në çdo vepër tjetër që është adhurin për Allahun, duhet të bër vetëm për hir të tij dhe jo për dikën tjetër. Tregohet që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një person i cili emigroi se donta të martohej me një grua e cila quheshin Um Mukais. Edhe e quhen sahaba të tij Muhaxim Um Mukais, emigranti i u muqajsit. Kënë nuk e migrojë për Allahun, po e migrojë përshy të zi të muqajsit. Edhe në marisha i, që e migrojë të dhe forë, nuk ka të ka Allahu s.w.t. Gjithashtu ka thënë profetis s.a.ll. Ka thënë Allahu i madhuruar, e në aghë në shura ka, janë yani shirkë, thëtë unë jam orta ku mëjë pa nevojshëm për shirkën. Në më thënë, një personë që i bërë shokë Allahotë, dhe e bën Allahu rival dhe ortak me disa tjerë. Në daljit ortak thot Allahu ne më i pa nevojshëm, thot. Nëse dikush më shoqëron mua diktjetër në një adhurim, atëherë thot ky adhurim nuk është për mua, por për është, është për atjetër. Është për atjetër. Domethënë nuk është për Allahun. Dhe përdesë nuk është për Allahun nuk ka shpëtimë dhe ka gjunafën tërë. Dhe ky është një hadith shumë frikshëm, të, të cilët tregojnë që një person i cili bën shok Allahut me sinqeritetin e tij Vëndës dikë tjetër për këtë që Allah më dhëruar A i ka bërshodë Allah dhe a i person që i bërshodë Allah a i e ka tësënuar të ohiden e ti Allah në ruajt në shirku Gjithashtu të rësëmëton e buhurere se profetit sëllë Allah se nëmë ka thënë Thot, Personat e parë të cilët dojë gjukohen ditë në gjukinit për Allah të janë tre veta Edhe këtë hadith kërë të rëgonë të buhurere i qante dhe sa i bindet fikët Te tregon Shufej Rasuhi, thotë shkova në xhami, edhe shikoj që par edhe kë, nërbuan, njerëz që mbëdhur para një personi. Edhe pyes kush është ky, thon këy ky është e Buhoreja. Mbas u larguan njerëzit që ndrohej, tash më tregoi një hadith që ta ka treguar profetit sallallahu alaihi se në më që të bëj dobbi inshallah. Edhe i thotë e Buhorej do ta tregoj një hadith. Edhe kur edhe i dhe kujtot e Buhorej me hadithin dhe fillon të qan e Buhoreja sa gati për të identifikat. Edhe pastaj thotë do të, të tërëpërse të dy herë diçka tjetër, pastaj në 3 di thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit e parë që duhiqohen ditën e gjykimit për Allahut janë tre veta. I pari tyre të është dëshmorin, el ladis tushhida. Ai person i cili ka rënë është është vrarë në rrugë Allahu subhanuhu teala. Ky është personi i parë i cili u ndalur për Allahu dhe i thotë Allahu më dhuroa çfarë ke bërë ti për hijtim? I, I thotë Allah, unë u vraha për hijtan. Nuk toperën behet për hir tën në rrugën e Allahut dhe u vrava. I thotë Allahu i mëdhuruar, ti u vrave, por jo për hir tim u vrave, për të thënë njerëzit, për të thënë njerëzit trim. Luksëtar, edhe, edhe u tha, kështu që ti e morësh shpilibin tënd, edhe urdhër me like-et, edhe u thotë tyre merrreni dhe tërhiqeni svarr për fytyrë edhe hidheni në xhennet. Dhe hidheni në xhennet. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Për fund tjetër është një person i si cili më ka mësuar dijen. Do thë u rajulun ta'allama al-'ilm. Një person i cili më ka mësuar dijen dhe i thotë dhe ka shpërdorë ta mësoj Kur'anin, edhe i thotë, Allahu madhëruar, çfarë ke bërë për hir tim? I thotë, "O Allah, e kam mësuar Kur'anin dhe unë kam mësuar të njerëzve." Edhe i thotë, "Allahu madhëruar, ti e ke mësuar ata por më ke mësuar për hir tim, pandaj hidheni ata në xhenem, edhe hidhni në xhenem." I një dhashu një person i cili ishte pasuni i madh, kishte paratë të mëdha. Edhe i thot Allahu më dhuar, çfarë ke bërë për hir tim? Poto Allahu, un kam pasur pasuri të madhe e kam dhënë atë për hir tont. I thot Allahu më dhuar, ti e ke dhënë por tu thën që ti je bujar, do ti e morësh shpëtimin ton për njerëzve, prandaj hidheni atë në zjarrin e xhahënit, edhe hedhini atë në zjarrin e xhahënit. Fot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, këta janë tre personat e parë, të cilët do hidhen në xhahëm. Allahu na ruaj. Bas këtyre fjalëve madhështore nuk di se çfarë mund thot një njeriu i shkret, një njeriu i cili i bën shok Allahu subhanahu wa taala. Kto janë vallallaj hadithe shumë frikshme. Një person i cili nuk fursor për këtyre haditheve me vërtet zemra e tij është e vdekur. Duhet që njeriu këto hadithe të ketë përpara syve të tij në çdo moment, që i jeni shejtani dhe i bën atij vështesë për t'u larguar nga sinqeriteti dhe, dhe për ta bërë një vepër, jo për hir të Allahu subhanahu wa taala. I tashu transmeton nga Busaid al-Qudri se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë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 fot që një person të ngrihet të falet, edhe ta zbukuroj namazin e tij sepse po e shikon dikush tjetër. Ky lë veprimi është më i frikshëm, fot profeti sasall për mua, sesa Mesihut Dejal ka frikën se sa dhe gjall, kam dhe do binë këto thuajmë jo vetëm jo të Mesihut Dejal. Në këto rregull që sy e fytyësia është shirq i fsht. Njëri dhe mund të duket vetë sigurisht burrë mirë, mund, mund të duket vetë sigurisht në tauhid, në njëson Allahun e madhëruar, por ai shumë veprim bën jo për hir të Allahut duke mosë kuptuar edhe në këto moment e shkatëroat parë në kanë të reguar djetarët kanë thëmë kush e shikon vetën e ti të sinqert atëherë sinceriteti ti ka nevoj për sinceritet nusëllarë në më vëruar në ruaj në syfës El hamdulillahi <tëllë> wa salatu të wa salamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi jamein. Selevet e parëtan për ta rëbur të ruajtur veten e tyre në së fejsia, i fshihin punët e mira siçi fshehin kriminelët krimet e tyre. Pse? Sepse ata donin që këto punë të mira të di vetëm Allahu i madhëruar që shpërblimin ta presin vetëm për ti dhe jo për krijesave. Për këtë arsye dhe ata i fshihni këto punë të mira që ti di e të vëtëm Allah dhe asë kusht jetër edhe kjo është me pasë dhe përsi që i tjetë një njërë jërtë Për ne dhe profetisë ka nëzitur që njërëzit i bëjmë punët fshehojëzit aje se të rëgom për sëdëkan për sëdëkan e cilë ka vlerët ma dhe të ka lojë më dhëruar thot e jetë me të djathën dhe nuk e di dhe e majtë ase shaka dhe me djathëta i fshehoj Ose i personi i cili është i vetmuar dhe i lotojnë në syt për hir të Allahut më duhur i vetmuar kursep, kurse kush e shikon askush. Edhe kështu më radhë tregon disa vepa e cila të cilat, cilat bëhen në vetmi që nëse i bën një në vetmi, atë do të trogoj me vërtet për sinqeritet. Trogohet një herë që Ebu Ebu Oman al-Bahili shkon edhe shikon një person në xhami duke falur dhe ishte në seccdhë dhe po po çantë. Edhe i thotë ti sot ti e nuk ka se si ti thot po sikur ky veprim që bën këtu ti është në shpinën t'and jo jo dhe jo këtu. E këtu në xhami po shpitare. Kjo tregon domosdhem që vepra e mirë duhet shehu që njeriu ti jetë më i pastër dhe më afër sinqeritetit me Allah subhanuhu teala. Shehja e veprës mirë është një prej bazave të cilet e kanë zbatuar selefët dhe e bën në atë sa kishte mundsi. Kjo është origjinë, por ka raste kur njeriu është e pëlqyeshme ta publikojë veprën e tij mirë Dhe kjo është në të rast kur ai dëshiron të bëjë shembull i mirë për njerëzit që ata ta veprojnë dhe vepre e për hir të Allahut subhanuhu teala që të jetë nxitës për njerëzit për ta kryer të lloi vepra. Kështu që, që varet nga inti i njeriut. Një person e bën një vepër të mirë në suit njerëzve dhe synimi i tij është që ti nxisë të tjerë për ta bërë vepra të mira, ky ka sawab tek Allahu dhe vepra ti është sinqertë. Dhe një person e fsheh veprën e të mirë se ka frikë se po e morën vesh njerëzit mund të ndylshojnë jetinë, edhe ky gjithashtu ka sawab tek Allahu subhanuhu teala dhe ky domoshta është në hyr të madh të regohet një që umërë në Khatabit Radellanu pa një personi cili ishe duko farë dhe kështë uru qafën të i fare. Tëllë e formë, kështë uru qafën. Edhe i thotë, oti i Zotë i Qafës, ngrije i Qafën tënde, se përqendrimi në namaz nuk është të këqafën, por është të këzemra. Përqendrimi në namaz nuk është të këqafën, por është zemra, por të këzemra, por të i treguar që njëri Dhe ajo që është në meditim me Allahu di çfarë që sa shikon kush. Prandaj dha algjërimi ka një lloj vlere veçantë tek Allahu Subhanetale që nuk na dhoi me të sepse nuk duket. Nuk e shikon kush, pa më një azh njeriu normal. Nuk e di kush e ajgëron apo nuk ajgëron, për këtë arsye algjërimi është fshet, një veprë të sinë do Allahu Subhanetale, është veprë e fshtet, në veprë që kanë vlerë për dumin madh. Dhe nëse e bën një për nit Allahut ai më vërtet ka tek Allahu shpëtim shumë madh. Dhe ju tregova një që umrimn khatabin kur ishte prisi besimtarve, i gjujon njëri me shkop. Edhe e kuptoi që i kishte gjujtur padrejtisht ose gabimisht, dhe i thot merr hakun tënd. Prisi besimtarve, ti ishte khalife i muslimanëve, ti ishte di, ti ishte super fuqi. I thot një personi tjetër, hez merr hakun tënd tek të unë. I thot ky ja, do ta lëvo për hir të Allahut dhe për hir tënd. I thot dhe ja, kështu siki futur gjithë sot. Ose leje për hir tim. Edhe unë të ta di si ç'problem ta, ta di, domun të ta njoh, domun të që më, më ke bërë shumë këtë gjëje, por normalisht s'kash problem tek Allahu me dhëruar as e ç'ndart. Ose leje vetëm për hir të Allahut, edhe këtë tek Allahu, ç'problemin. Edhe i thot po e lej për hir të Allahut, vetëm për hir të ti. I thot tani po. Omer, po, radiuallahu anhu. I dhau tregov nga librat e Allahut se ka thënë: Ai personi i cili është domun bën sy fajsi Nji ai bëni vepë për prodh tok para njerëzve për syje për faqe. Ai do të ka tre shenja. Shenja e parë është që ai kur kur e kur e bën adhurimin në vetmi, ai e bën për tactics dhe nuk e kryen adhurimin siç duhet. Kur vetmi shikoi një person i fal dy sunete përpara njerëzve dhe i fal ato kur është vetëm. Wallahi te Allah nje, wallahi. Mundë që çdo njeri për njerëz të këto raste të tillë. Në shikoi një person falën xhamit dy sunete i fal më qetësie me radhë mund të qëllojnë dhe njëherë, ta të regonë Allah i personë, që të shikosh se së qëra ndodhë me njëri unë kura i është i vetëmuar, a është sinqerta për jo, e falë e madhës në shumë, shumë shpinë, ta dishë që kësë sërë sinqeritët, nuk është kësë sinqeriteti, sinqeriteti është që fshetësia jo dhe tjetë njësë e si pa me jote jashme, ose më mirë, Po qense fshësia jote është më e keqe se pamja jote e jashme, ji ka është katëruar të kalloj mëdhëruar. Nëse fshësia jote është më e mirë se pamja jote e jashme, ji e fituar të kalloj mëdhëruar. Dhe nëse është njësoj përsëri e fituar të kalloj subhanallahu teala. Ky është thelbi i fitores njeriu. Për ne detaliu, për shenjave të atij personi që ka sy fshësie është ai kur falet vetëm është pörtac. Ndër kur falet syt njerëzve është aktiv. Fot kur e lavdërojmë i shton punë të mira dhe kur e shaan dikush i pakson punën e mirë, që nuk vojë sinqert. I sinqert dhe nuk ndikon në vetë njerëzve, po e lavdëruan ti shtoj dhe po e poqesa e shaan ti paksoj. Përkundazi punte mira, që është punë e mirë, është punë e mirë dhe e panuar tek Allah, e shaan apo lavdëruan njerëzit. Nuk do ndikon në kjo. Tregohet, ne shiko se si kanë qenë sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam i logarisin vete detyre dhe i masen ato mirë në çdo vepër që bënin. E vendosin vete detyret në një detyrë peshore dhe i qortonin vete detyret dhe nën mbleftsoni punët e tyre që bënin nga Afrika sa mosin të pa pranuar të kollonë dhuruar. Bureid ibn Husseib, shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam, ka marrë pjesë në luftën e Khayberit, ndër të tjera, dhe thot: "Ishte njëherë në luftën e Khayberit, dhe unë një gjithasë thot në i vënd një vend të lartë. Me sa duket ishte një vend ku u ça muri Muri domethënë i kështjellës Xhebe dhe ku ngjitën aty polfond aty në atë vend, po ishte vend i rrezikshëm. Edhe kisha vezhë robot kuqe edhe polfond derisa mpan njerëz. Edhe <të> thot Burrejtë thot. Edhe pashallahu nuk dini islam, në islam ndëyr veprë të këqija më më të këqija sa kjo që kanë bërë aty ditët. E quajnë të të lë veprë të këqija pse sepse kishte dalë kishte bërë para para njerëz, kishte frikë se ka bërë për hyj Allah, po ka bërë për të dukur. Thotimam do hebiu Mbas kësaj fjale që ka përmendur Burayn ibn Husajbi thot, injurandet e kohës ton e quajnë të lloj veprë të tillë nga veprat më të mëdha, nga xihadet më më të mira ruti Allah, domthonë që produk para njerëzve. Thot pastaj mëm dhe viu, sidoqje të puna, veprat varen nga niyeti. Mbas e Burayde me atë nëmblepsimin që i bëri vetes së tij, mbase kjo punë mund të kthehet i bëotë mirë tek Allah subhanahu te ala, edhe e planuar të jetë. Kështu që njeriu nëse humbet një punë mirë ose dyshon të që s'e ka bërë për nit Allahut ai mund të arrihet të duke akuzuar veten e tij që s'është në rregull dhe kjo është domosdoshme iashtu ai arrin edhe të duke kërkuar falje Allahut më dhëguar që të paktën të, të shkopotojë për nga gjunafi i asaj vepre për dëshirësh gjallë trëgohet nga haditheve nebi lubabe se ka thënë njerëzit që janë më afër së fyçisë i janë ata që janë më të sigurt për së fyçisë Njerëzit që janë më afër së vafësisë janë ata që janë më të sigurt për së vafësisë. Ai person i cili më sigurt thotë, unë jam i vëlgut, unë jam e sinqert, a i sigurt, ai është njeriu i cili është më afër së vafësisë. Llogojtët e trojnë se levon, trojnë për seleb, i cili quhet Husajni, quhet Yusef ibn Husajnin, thotë, gjëja më e vështirë në dynjë është sinqeriteti. Ta bësh diçka vetëm për hir të Allahut, madhëruar mosketë në të asnjë mbeturinë për askënd të sa herë që un përpiqem thotë që ta rrëzoj së fytyësin ajo mbin në një formë tjetër ajo mbin në një formë tjetër për këtë arsye një për lutje që do të bëjmë besimtar është i lutot Allahu ma dhuroj që ti dhuroj që ti dhuroj sinqeritet dhe ta ruaj atë nga së fytyësia sepse kush ruhet për së fytyësisë ai është ruitur me vërtet për një çështje të rëndë ja vlen që njeriu i lutet Allahut më të madhë për të gjë, sepse nëse shpëton për sa ka shpëtuar dhe nëse nuk shpëton për sa i ka cënuar tobindën e tij, lut sallahun e madhëruar të na ruaj nga çdo fajësi, të na ruaj nga çdo lloj prej llojit të çirkut në të dukshëm atë të fshehtë o Allah. Na i fal levera të llojit të çirkut që ne nuk i, që ne i dim, edhe ato të cilat nuk i dim dhe na mëson edhe të të tande që ne ta zvotojm atë edhe çdo vepër ta bëjmë më të përjetënt. الله ينفع جنانك جدًا تسلمك يا ميت